Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu ويك بك يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلالك وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد اللهم يا رب اجعلنا من العلماء العاملين واجعلنا من الصالحين اجعلنا من أهل العلم وحل التقى اللهم هون اللهم هون علينا في سكرة الموت اللهم اغفر لنا يرم ذنوبنا والدنا ولأولاد أولادنا Wali masyay masyaina muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i kami muliakan bersama-sama orang tua <tik> kita guru besar kita yang telah membimbing kita yang telah menghidupkan hati kita, yaitu Abu Yah, Yahyah. Mudah mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dibayangkan umurnya dalam keadaan sehat, walaafiah. Dan mudah-mudahan Beliau oleh Allah Subhanahu Wa Taala dimudahkan untuk meneruskan dakwahnya. Dan tak pula kami memuliakan orang tua kami, bapa dan ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa taala pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, balai kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala yang mana Allah subhanahu wa taala pada malam hari ini. Telah menurunkan nikmat-nikmatnya. Telah menurunkan nikmat besar taufik hidayah sehingga kita bisa hadir ke tempat yang sangat penuh berkah ini meskipun kita meskipun dalam keadaan hujan ini. Tapi alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala Meskipun dalam keadaan hujan Kita bisa hadir ke tempat Yang sangat penuh beroka ini Dan di itu Bala kita bersyukur Atas nimahnya Allah SWT Karena apa? Karena kita oleh Allah SWT Dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu. Alaihi Wasallam. Kita Allah subhanahu wa taala dijadikan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah adalah umat yang terbaik. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang paling terbaik. Tapi kita tidak pernah kita tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah mengangkat tangan minta kepada Allah Subhanahu wa taala ya Allah jadikanlah kami sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tidak pernah kadang tapi masih pun kita tidak pernah minta kepada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmat Nikmatnya kepada kita sehingga kita dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi itu orang tua kami Bapak dan ibu kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kita memperhatikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah kita cintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya untuk cinta kepada beginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak ada jalan lain, yaitu apa yang telah diseragankan oleh Rasulullah malah kita ikuti. Oleh Rasulullah kita diperintah untuk mencari ilmu, untuk mencari ilmu, untuk mencari bawa Allah Subhanahu Wa Taala malah kita laksanakan. Jangan tidak cukup. Hanya kita ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita mencari ilmu. Akan tapi tidak ada sambungan dalam hatinya kita kepada Bunda Rasulullah. Sambungkan hatinya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak membaca salah salawat. Kalau amalnya kita ini oleh Allah Subhanahuwataala amal kita ada yang ditolak, ada yang diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Hanya satu oleh Allah Subhanahuwataala langsung terima adalah pembacaan salawat. Inilah mulianya salawat. Kalau amal-amal yang lain ada yang diterima oleh Allah Subhanahuwataala dan ada yang ditolak oleh Allah Subhanahuwataala hanya satu oleh Allah Subhanahuwataala tidak ditolak yaitu pembacaan salawat kepada Abu Ginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam maka dari itu maka dari itu orang tua kami, ayo kita basahi lesanya kita dengan pembacaan salawat kepada Abu Ginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad Muhammad ini sangat mulia Qala Rasulullah man sallaya sallallahu alaihi biha asra Barang siapa yang membaca selawat kepadaku satu kali sallallahu alaihi biha asra maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan 10 rahmat memberikan 10 rahmat. Hanya kita mengucapkan Allahumma sallallahu Muhammad jangan panjang-panjang Allahumma salli ala ma'amad Ini Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 10 rahmatnya kepada kita Ini semulianya salawat Dan kata Allah tidak akan ditolak pembadan salawat hambanya Kenapa? Karena salawat dia adalah sangat mulia Meskipun kita dibaca dalam keadaan ria Bagi apa? Bagi ingin dilihat orang membaca salawat Akan tetapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tetap diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Inilah semulian salawat Ayo kita mulai sekarang boleh keluar dari ini pulang dari tempat kerumahnya di tengah jalan sambil membaca salawat Allahumma sholli ala muhammad Allahumma sholli ala muhammad berapa ini pahalanya kita sampai dari sini ke rumah sambil membaca Allahumma sholli ala muhammad Allahumma sholli ala muhammad tinggal dikalikan sendiri ini tinggal dikalikan sendiri sendiri berapa banyak kita bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jangan sampai kosong kita setiap hari ingat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di manapun kita berada, kita ibu-ibu sambil masa Muhammad, ya sambil nyuci piring Allahumma salli ala Muhammad, Muhammad insya Allah semuanya akan menjadi berkah, insya Allah semuanya akan menjadi berkah. Pekerjaan kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala digampangkan kalau kita ingat sering ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti, di hari kiamat ada suatu hamba orang nanti yang cinta dengan Rasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kita bersama Rasul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan orang yang dicintai di masa hidupnya kita cinta kepada Rasulullah insyaallah nanti kita bersama Rasulul Rasulullah, ber Rasulullah. Akan tapi nanti ada satu golongan Yang tidak ditolak oleh Allah subhanahu Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah nanti Di hari kiamat Melewati siratul mustaqim Dengan para sahabat-sahabatnya Dengan orang yang mencintai Rasulullah nanti lewat Akan tapi ada satu golongan Yang tidak ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kemudian bangi ya Rasulullah Aku telah mencintai Engkau ya Rasulullah di dunia tapi oleh Rasulullah Tidak ditolak tapi hanya di mulutnya cinta Dalam hatinya tidak ada Sambungan kepada Bukindah Rasulullah Sallallahu SAW Orang yang seperti itu oleh Rasulullah SAW Nanti di hari kiamat Tidak akan ditoleh. Meskipun kita memanggil dia Rasulullah Aku telah mencintai kau ya Rasulullah di dunia Tapi tetap oleh Rasulullah Tidak akan ditolak Karena apa? Karena dalam hatinya tidak ada Sambungan kepada Bukindah Rasulullah Sallallahu Alihi wasallam Maka dari itu, para orang tua kami, bapak dan ibu, jalan menuju, surganya, jalan menuju surga ini adalah, ada sangat sulit, karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah wa Inna Al Huffat Bil Makarihi. Wain nan naro hubat Sesungguhnya jalan menuju surga itu dikepong oleh kesukaran, iaitu hal-hal yang tidak menyenangkan. Sementara jalan yang menuju ke neraka ini, yaitu dikepong dengan kesenangan-kesenangan syahwatnya. Ini bagi orang yang Malas untuk melaksanakan apa yang bisa menghantarkan kita ke surga ini, yakni orang yang imannya lemah. Contohnya kita malas mengerjakan salat. Ini jalan untuk menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi kita sangat malas. Karena apa? Karena kita masih ada dalam hadirnya kita sifat kemunafikan. Ini, apalagi salat isya. Solat Isya sangat berat. Iya sangat malas solat Isya. Kenapa? Karena Asy'kalus Solah Alal Munaf Isya. Paling beratnya solat Isya. Solat itu kepada Asy'kalus Solah Alal Alal Munafik Solatul Isya. Paling beratnya solat kepada para orang munafik itu adalah solat Isya. Mungkin kita malas melaksanakan solat Isya. Kerana apa? Karena dalam hati kita masih ada kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sangat malas melaksanakan solat Isya. Kemudian inna innan nar wa innan nar zutta bisyahwat. Kalau jalan yang menuju neraka itu digepang dengan kesenangan syahwat. Tonton televisi senang, Menonton konser sen senang. Kenapa? Karena ini jalan yang paling gampang untuk menuju ke Allah Subhanahu Wataala. Karena kita selalu, biasa selalu, dibisikkan selalu ikut kepada bisikannya setan. Kita diajak, Ayo kalau minggu sekarang ada apa di luar? Ada ini, ada ini. Ini terlalu, tak ini taklah bisiknya setan. Ayo kita perangi, lawan lawan nafsunya biar kita menang untuk melawan musuh-musuhnya kita yaitu setan. Orang yang dikatakan berani adalah bukan orang yang bunuh orang, akan tapi orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Inilah kata ulama orang yang bisa orang dengan orang yang dikatakan berani adalah orang yang bisa melawan hawa nafsunya. Bukan orang yang bisa membunuh orang ribuan bukan dikatakan berani. Orang yang bisa Yang dilakukan berani adalah orang yang bisa Melawan hawa nafsu Penafsunya Para orang tua kami yang berbahagia Kerana guru kita Sudah datang Mungkin dari kami Sudah cukup Intinya kita malah kita adalah sebagai umajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lupa kita selalu membaca salawat kepada beginda Rasulullah. Karena kata tadi orang yang membaca salawat satu kali maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rahmat sepuluhkah? sepuluh kali. Sekian dari kami. Apabila ada kata-kata yang krombelkanan di hati Pak, Bapak dan ibu kami mohon maafnya. Kalau ada kata-kata yang salah ini dari Albaqresari, kalau benar ini dari Allah Subhanahuwataala. Sekian dari kami inti Nasyratul Mustaqim. Sumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasir kami ucapkan kepada Alustar Mosinin atas mukadimah tauseyahnya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Baik para jemaah sekalian dan Allah subhanahu wa ta'ala dan para pendengar radio di mana saja berada. Selanjutnya, mari kita simak yaitu kajian kitab Minhajul Abidin bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau, dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sulthanik. Subh'ana fala nusitana an'alika antaka ma'atnayta ala nafsik Falaka alhamdu wa laka shukru ala dhalik Allahumma salli wa sallim ala habibina wa shafi'ina Wa mawlana sayyidina muhammad Wa ala alihi al-muttaharin wa ashabihi tayibin wa tabi'in Lahum bi ihsanim ila yabidin Allahumma yarabbana inna na'udu bika min ilmin la yanfa' و عملنا يرفع وكلبنا يحشى وعين لا تتبع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء كذير اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا شرنا يوم القيامة مع زمتي حبيبك سيدنا محمد وتحت رواهه ورزقنا يا ربنا الطوبدة قبل الموت kesyahadatan di maut dan jannah maut amma ba'du hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat para pendengar para pemirsa di manapun anda berada alhamdulillah selalu dan terus-menerus kemudahan diberikan oleh Allah kepada kita untuk menuntut ilmu untuk kita mencari bekal untuk beramal sebab amal sebanyak apapun jika tidak dibarengi dengan ilmu maka amal itu sia-sia maka perlu kita menuntut ilmu untuk beramal agar amal kita benar dan semoga amal kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kita akan lanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin Belajar kita dengan Imam Ghazali rahimallahu taala dengan kitab Minhajul Abidin. Kita sudah sampai kepada apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala bahwasanya Sampai mana? Eh? Di mana? Kemarin. Allahu aldiyala ismatioto fikiran kita sampai kepada apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala atau yang disampaikan oleh Imam Ghazali di dalam masalah bahayanya kesombongan. Kemudian fathad baidu maqdirana. Kala almustadzir rahimahullah taala. Nafahana bihi, wa biulumhi, wa biulumikum fit darini. Amin. Ila angqal fa ini adalah ba'duma. Sebagian dari apa hadirnya hadharana. Yang hadir maksudnya yang bisa diingat oleh Imam Ghazali untuk dituliskan. Fi hadil al-arba'i di dalam permasalahan empat hal. Empat hal yang membahayakan kemarin. Yaitu panjang angan-angan, tergesa-gesa, kemudian dengki dan kemudian sombong. Wa hasbul 'aqili maka cukuplah bagi orang yang berakal. Wahidatun minha satu salah satu, satu saja dari empat itu cukup. Kalau seorang yang berakal mau berpikir satu saja, jika direnungi cukup bagi seorang yang berakal untuk pelajaran. Artinya bahayanya satu saja sudah luar biasa. Kalau orang mau berpikir, apa lagi tiga? Fadlan anil kul, ida ahmahu amru kalbihi wahamahu an amri dinihi. Maka cukuplah bagi seorang ambil pelajaran dari satu saja daripada sifat-sifatnya membahayakan tadi. Cukup baginya untuk menjadikan dia itu terus berhati-hati. Kita amat mahu jika menjadikan ia peduli kepada amrul kolbi urusan hatinya, wahamah dan menjagaan amrit ini tentang urusan agamanya. Allahul Muafik. Jadi empat hal itu adalah sangat penting untuk diperhatikan. Hal-hal yang merusak hati, hal-hal yang merusak seorang hamba sombong, dengki, panjang angan-angan, terburu-buru itu semua merusak. Satu saja cukup merusak, bagaimana jika empat-empatnya dimiliki oleh seorang hamba? Fa inkulta kemudian kata Imam Ghazali rahimallahu taala, "Jika engkau bertanya, fa idza amru, kalau permasalahan yang ini tadi, permasalahan penyakit-penyakit tadi itu Bihadil mengzilati bahayanya seperti ini, pangkat kebahayannya seperti ini. Min apa tihadilah kisali dari bahayanya, merusaknya masalah-masalah tersebut. Waluzumi tahafudni dan harus kita menjaga diri minha dari terjangkit penyakit-penyakit tersebut. Fala budja maka dari itu, fala budja mau tidak mau harus min ma'rifati hakikatnya, mengetahui hakikatnya Wahdaha satu persatu. Jadi tadi disebutkan secara keambang, secara ke global oleh Bambu Sali. Tentang panjang angan-angan, tentang terburu-buru, tentang dengci, tentang sombong. Setelah kita tahu bahayanya itu semua, kalau begitu, untuk agar kita mudah meninggalkannya, kita harus tahu hakikatnya, rinciannya satu persatu. Pabayana. Maka kemudian, ini, Pabayin lana dalika. Kata ini, seandainya ada yang bertanya, Masalah ini masalah berat. Kalau begitu, Kalau begitu terangkan kepada kami, wahai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Lina'rifa agar kami tahu kaifat tarik bagaimana jalan ila tahafu ti'anha. Untuk menjaga daripada empat penyakit tersebut. Kalau memang penyakit empat-empat masalah tadi membahayakan, wahai Imam Ghazali. Tolong beri kepadaku petunjuk tentang hakikatnya penyakit tersebut. Agar kami bisa menghindar Dan juga bagaimana kita bisa menjauh dari penyakit tersebut Fa'alam, maka kata Imam Bozali Fa'alam ketawilah Anna fikulli wahidatin minha Di dalam setiap satu dari empat masalah tersebut Itu ada kalaman ketiron Ada permasalahan pembahasan yang banyak Artinya satu masalah pun harus dibahas detail panjang dan lebar Wakat Ashba'nal Qol dan Akami telah memenuhi Keterangan tersebut Fihi di dalam masalah tersebut Fikita fil ehya'i di dalam kitab ehya'ul mudin Wal kitab asrar dan kitab asrar Namanya asrar mu'amalit din Kata Imam Ghazali Baik Apa yang kamu inginkan untuk kami jelaskan Kata Imam Ghazali Dari empat permasalahan tersebut Baik, akan aku rinci satu persatu Agak tapi kalau ingin tahu lebih luas lagi Lihat di kitab ehya'ul mudin Dan kitab Asrul mu amalatidin, asrul amal Ambil kitab itu dan kamu baca, di saya kamu akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, bahkan dikatakan tidak ditemukan di kitab lain. Begitu luar biasanya Imam Muazzali di dalam mengumpulkan permasalahan tersebut. Wadah nurudhurumalabut jamintikri, cuma di sini, karena kamu terlanjur tanya, maka aku akan sebutkan. Wadah nurudhur kami akan sebutkan. Malah bet jamin dikiri yang harus saya sebutkan, walayah ko lagi na anu yang tidak mungkin orang tidak butuh kepadanya Artinya begini, baiklah, kalau kamu ingin sempurna, ingin ketahui keterangan tentang sombong, dengki, panjang angan-angan, terburu-buru, panjek, ingin tahu secara detail, lihat di kitab eh Al-Imtihan ya dan kitab Asy-Syurahul Tapi, karena kamu sudah terandur bertanya, maka aku pun harus menjelaskannya. Dan yang aku jelaskan ini adalah poin-poin penting. Jadi maksudnya, Malabudda min dikrihi walayaka ulangina anhu, Artinya poin-poin pentingnya. Fana maka kami katakan, kata Imam Ghazali. Wabilahi taufik dan kepada, Dengan Allah lah kita mendapatkan taufik. Imam Ghazali mulai menjelaskan tentang amal. Amal, amalu panjang angan-angan. Panjang angan-angan yang merasa menyeksa kita. Suruh tobat bilang nanti, Suruh taat bilang nanti, Selalu nanti-nanti. Sedekah mah enggak pernah nanti. Penon meng nanti selalu nanti-nanti. Ammal amalu adapun angan-angan faqala maka berkata Aksaru ulama ina kebanyakan dari ulama kita rahimahumullah semoga Allah memberikan kasih sayang kepada mereka innahu sesungguhnya yang namanya panjang angan-angan, panjang angan-angan itu terhina, panjang angan itu jilati. Innahu sesungguhnya Namanya panjang angan-angan itu adalah Irodatul Hayati. Keinginan untuk tetap hidup. Lilwakti di waktu Al-Mutarahi yang menyusul. Harganya, Keinginanmu untuk hidup sampai esok hari Bilhukbi dengan pasti. Itu panjang angan-angan. Sebab pada hakikatnya, Orang itu tidak tahu apakah besok bakal hidup atau tidak. Kita tidak tahu apakah besok masih hidup atau tidak. Kita semua berencana dan berkeinginan untuk punya aktivitas di esok hari. Berangan-angan besok aku mau belanja, mau masak begini, mau ke rumah. Itu angan-angan kita. Tapi tidak semua yang berangan-angan untuk menuju esok hari sampai kepada esok hari. Nah, namanya panjang angan-angan itu orang yang berangan-angan di esok hari dengan pasti artinya seolah-olah yakin dia bakal hidup sampai esok hari. Ini berbahaya. Biarpun waktunya itu sampai esok hari sudah dianggap panjang angan-angan. Jadi seperti pertemuan yang lalu, panjang angan-angan itu, yang jelek itu. Contohnya adalah orang suruh tobat, gak mau. Suruh melakukan taat, gak mau. Alasannya nanti saja kalau sudah tua. Ibadah nunggu tua. Tobat nanti kalau tua, mumbo masih muda, puas-puasin deh. Lepang mengatakan nanti kalau mau, sudah tua saja mau tobat, ini panjang angan-angan. Iya kalau dia sampai tua. Panjang angan-angan, ayo tobat. Jawabnya Pak, bunggu masih muda lah, nanti ajalah kalau tua. Eh, belum tentu tua adalah bagianmu. Maka waktu dia mengatakan nanti saja kalau sudah tua saya mau tobat, itu namanya panjang angan-angan. Kenapa? Dia memanjangkan angan-angannya sampai sesuatu yang dia tahu tidak tahu bakal hidup sampai di situ. Dan dia bisa memanjangkan angan-angannya pasti seolah-olah bakal hidup sampai tua. Dan ternyata jangkanya tidak sampai tua Sampai esok hari pun sudah dianggap panjang angan, angan. Misalnya, ayo tobat sekarang ya akhi Dosamu sudah banyak Takutlah kepada Allah, ayo tobat Dia ngomong Besok Besok Iya, kenapa tidak tobat sekarang? Besok aja Memangnya besok kamu pasti hidup Memangnya besok kamu pasti hidup Lalu dia berkata, iya, ya itu loh Biarpun dia tidak ngomong iya Orang yang diajak tobat hari ini Kemudian masih berkata Esok saja saya tobat Biarpun dia itu tidak berkata Yakin hidup sampai esok hari Tapi perilakunya menunjukkan Kalau dia meyakini besok di hari masih hidup Dan meyakini Memastikan esok hari masih hidup Itu panjang angan-angan Sehingga orang tidak akan mau tobat hari ini Panjang angan-angan sudah tahu berdosa suruh nanti nanti nanti seolah nanti itu adalah bagiannya padahal belum tentu dia sampai nanti bisa saja setelah ia melakukan dosa langsung dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala Wa qisrul amali adapun orang pendek angan angannya adalah tarkul hukmi fihi tidak memvonis tidak memberikan keputusan fihi di dalam angan-angannya tadi bi ayin tuqaidahu seperti halnya engkau mengikat bil istisna dengan pengecualian di masyati lain dengan kehendak Allah, misalnya, kalau ada orang ngomong, ayo solat tahajud yuk. Dia bilang besok malam aja deh. Itu ternyata panjang angan-angan. Kecuali dia bilang begitu, insya Allah besok malam saja. Itu sudah tidak lagi panjang angan-angan. Karena waktu mengatakan insya Allah istri Karena mungkin sekali saya besok tidak sampai bangun malam. Bisa saja aku setelah, setelah ini akan mati. Maka mengatakan insya Allah itu akan menjadikan seseorang terhindar dari yang namanya panjang angan-angan. Tapi insya Allah yang diyakini. Aku besok mau pergi ke Surabaya insya Allah bi'idnillah. Tapi kalau memastikan aku akan pergi ke Surabaya. Dengan pasti itu panjang angan-angan. Sebab belum tentu dia sampai ke Surabaya. Wa ilmi Digantungkan dengan pengetahuan Allah. Bidikri di dalam penyebutan. Artinya memang harus disebutkan. Disadari oleh hatinya bahwasanya Waktu dia mengatakan bahwasanya Aku akan bangun malam besok. Kalimat besok itu tertunda aslinya. Tapi waktu dia ngomong eh, besok itu, dia langsung ingat kuasa Allah. Maka dia menggantungkan semuanya atas kuasa Allah. Ma kuasa Allah maka yang demikian itu tidak termasuk panjang angan-angan. Atau bisa harus sholah. Dengan syarat sholah, insya Allah. Aku akan hidup sampai besok, maksudnya insya Allah. Pertama, insya Allah. Atau dia berkata, Ya Allah, aku ingin berbuat baik di esok hari. Maka panjangkan umurku sampai esok Jika panjangku panjang umurku adalah baik Ini Bisa arti sholah Jika baik Maka orang tidak boleh memastikan saya hidup sampai esok hari Itu kesombongan sholah Tidak Tidak punya Tuhan Sementara yang mengatur hidup kita adalah Tuhan Allah Biarpun orang seger kalau harus mati-mati Tapi di saat orang berkata Besok Aku ingin besok mau salat tahajudan Atau besok mau tobat. Tapi ditambahi dengan Kalimat Jika besok aku datang ke sini ada kebaikan untukku atau dia berkata insyaallah Fa idzan in dzakarta hayataka Kalau begitu in dakarta, jika engkau sebut hayataka kehidupanmu bi anni aishu ba'da nafasin tsaninin aku akan hidup setelah nafas yang kedua au saat yang kedua tentu di jam kedua Ayo menterain atau di hari yang kedua bil hukum iwal koti dengan hukum yang pasti. Artinya kalau ada orang Ngomong, ngomong besok, Bahkan kau besok nanti sebentar lagi. Ayat taubat nanti ngomongnya nanti itu kalau meyakini dia bakal hidup sampai nanti itu termasuk jenis panjang angan-angan. Kenapa nanti boleh diucapkan oleh seseorang tapi hakikat nanti belum tentu miliknya seseorang. Orang ngomong banyak orang berencana panjang tapi belum sampai selesai cita-cita dan tujuannya sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang kita mengatakan besok, jutek nanti setelah detik ini, bada qalil sebentar lagi, maka disebut fa anta Ini disebut sebagai orang yang berangan-angan. Wadzalika minkum maksiatun dan ini termasuk maksiat. Melakukan ketaatan taatan masih nunda nanti, melakukan tobat masih nunda nanti, ternyata ini ternyata ternyata ini disebut sebagai maksiat. Dia dikatakan maksiat Kalau orang mengatakan Aku akan pergi besok Aku akan ke Surabaya besok Tanpa dibarengi dengan insya Allah Maka ketahilah orang itu telah bermaksiat Seolah-olah telah memastikan bahwa besok dia bakal hidup Padahal belum tentu dia hidup besok di hari Tapi kalau jika engkau tambah Dengan kalimat insya Allah Kita berencana esok hari Tapi kita barengi dengan kalimat insya Allah boleh Saya besok mau datang ke majlis Saya besok membantu Termasuk ini para panit yang merencanakan perayaan maulid Nabi gede-gedean Kapan nanti bulan maulid Tidak boleh meyakini bahwa saya pasti dia hidup sampai bulan maulid Tidak boleh tapi berdoa ya Allah panjangkan umurku sampai maulid nanti boleh. Pak Inqiyat tahu bil kalau engkau ikat dengan kalimat insya atau dengan kalimat fi ilmilla fakulta fakulta kemudian kau katakan aisyu insyaAllah. Allah atau in alim an aisyah. Jabadan a'ishu insyaallah. Aku akan hidup insyaallah. Ya nah, memang pasti hidupnya. Kita belum tentu besok hari hidup, bisa saja mati. Maka di sini katakan, in insyaallah jika aku hidup insyaallah, au insya an aridallah, au an aisha. Atau insyaallah an aisha, in alimallah an aisha. Aku ingin hidup sampai esok hari Makanya aku ngumpulkan duit Jika ini digendaki oleh Allah Harus ada tambahannya Tapi kalau memastikan orang kaya raya berangan-angan Oh aku bisa berbuat nanti begini, begini, begini, begini Tanpa dihubungkan dengan kuasa Allah Maka itu kosong Nol Insya fa in qulta aishu in syaa Allah aw in alimallahu an aatija fa qad kharajta an hukm al-amali maka engkau sudah keluar dari angan-angan asalkan benar-benar engkau apa engkau ucapkan misalnya aku in Allah aku besok hari aku mau ke rumah bibi besok hari aku mau ke rumah bibi Seolah-olah dia pasti besok pergi, itu sudah panjang angan-angan -an dan bermaksiat. Padahal dia tidak tahu esok hari bakal hidup atau tidak. Besok aku mau pergi ke rumah bibi. Mau pergi tau. Tapi kalau dia mengatakan, besok aku mau pergi ke rumah bibi, insyaAllah. Maka kalau sudah katakan insyaAllah, sudah keluar dari panjang angan-angan. Obusif tak, tapi obusif tapi amali. Maka kalau engkau sudah mengatakan insya Allah, engkau akan ditinggalkan dari disebut sebagai orang yang panjang anangan. Maka dialah kain arota haya takalil waktu tani. Begitu juga kak, jika kamu menghidupi sampai jam berikutnya, sampai esok hari atau sampai tahun depan, kotan secara pasti. Wah, aku akan hidup tahun depan. Maka itu adalah termasuk jusa yang amat besar, karena itu adalah bertentangan dengan angan-angan. Wa in qayyata iradataka bi syartis shalah kalau engkau mengikat kemampuanmu dengan kebaikan dalam salat boleh Kebaikanmu, kebaikan dalam bukan salat di dalam pelaksanaan boleh kita mengikat atau menginginkan sesuatu untuk hidup lebih panjang dengan syarat tambahannya in kana hayati khair ya Allah panjangkan umurku sampai tahun depan dan seterusnya jika kehidupanku adalah manfaat untukku Bukankah ya tak iradul satarallah harus hukmil amali? Wabushif tak bikis auril amali? Engkau akan disifati sebagai orang yang sedikit tak pendek angannya Main hai itu tarok talshuk Karena dari segi engkau telah meninggalkan untuk mengfonis, meninggalkan untuk meyak. Karena engkau telah melakukan satu terobosan, yaitu apa? Engkau tidak menghukumi, tidak meyakini kalau besok akan hidup. Jadi penting kita membangun keyakinan bahawa. Jangan merasa akan panjang umur kita, tapi merasa lapisannya cabut nyawa itu sewaktu waktu datang kepada kita. Sehingga yang namanya kematian itu korit dekat dengan manusia. Kenapa? Tak ada yang tahu. Walmuradu bintikir di sini yang disebut dengan zikir di sini dikurul kolbi menyebut dengan hatinya. muradu minhu. Kemudian yang dimaksud dengan zikir hati menyebut dengan hati tadi menyebut seperti tadi berangan-angan jadi disebut kalau ada orang menyebut jika zikrul qalbi menyebut dengan hatinya tsummal muradu mutautina mempersiapkan ala dzalika untuk yang demikian itu wa tatsbitu dan mengokohkan di qalbi alaihati untuk yang demikian itu fa fa dzalika dan insyaallah wa wa jalla fahmilah ini insyaallah engkau mendapatkan uh, satu rusyud rusyud itu pemahaman kecerdasan ilmu sama lain rusyud Baik, kesimpulannya begini. Ada sesuatu yang sangat membahayakan hidup kita adalah panjang angan-angan. Panjang angan-angan sudah disebutkan bahayanya. Panjang angan-angan itu ngeri. Dia malas beribadah. Kenapa? Kalau diajak beribadah alasannya nanti saja kalau sudah tua. Suruh tobat pun begini demikian, selalu berkata nanti saja, nanti saja. Itu orang yang panjang angan-angan karena dia telah memastikan hari yang ia tidak tahu. Besok hari. Akan tapi kalau ada orang berkata esok hari aku akan pergi ke rumahmu, tapi dibarengi dengan kalimat Insya Allah. Maka di saat seperti itu kita tidak lagi orang yang panjang angan-angan. Tapi kalau tidak pakai Insya Allah tetap dicurigai. Gak pakai Insya Allah, akhirnya orang pada bimbang ini mau apa? Ini benar? Jangan-jangan ini orang bohong? Sehingga dengan demikian tidak mudah orang untuk uh, bisa. Uh, menjadi sadar kecuali dia berpikir bahwasanya kematian akan tiba sewaktu-waktu, nyawaku bisa dicabut sewaktu-waktu sehingga yang namanya panjang angan-angan tidak ada. Sehingga mudah bagi antum nyambung silaturahmi, mudah dari al-baghi, minta maaf karena dia tidak berpanjang angan-angan. Ini saja bisa kami hadirkan. Awas, kalau Anda berharap hidup untuk esok hari, yakinkan bahwa itu semua adalah jika Allah menghendaki kita hidup untuk esok hari. Tapi kalau Allah tidak menghendaki tidak akan ada yang bisa menghalangi untuk dicaput nyawa kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semua umur panjang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sehat walafiat afiat. Wallahu a'lam bishawab. Syukran jazir kepada guru kita semua Bu atas penjelasannya. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya kita masuk ke bagian tanya jawab kepada para jamaah yang bertanya selangsung Kami persilakan satu penanyaan dari bapak-bapak dan dimohon untuk berdiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad ya, Saya mau tanya eh, Saya punya teman Teman itu sudah biasa Salat Wetir sesudah Salat isai Salat wetir sudah isya Itu biasa dilakukan Oleh teman saya itu Tiba-tiba Tiba-tiba teman saya kedatangan teman Namanya si fulan gitu Kemudian Si fulan menasihati Katanya sholat bidirnya Diakhirkan saja Nah teman saya itu Menurutinya Sehingga berjalan Tidak ada masalah Berjalan sampai dua bulan nah, Setelah dua bulan Kemudian teman itu datang ke saya Ngobrol katanya Saya dalam dua bulan itu ada beberapa yang ketinggalan. Ananya. Artinya dia bangun sudah subuh gitu. Jadi kan akhirnya eh, tahajudnya 12, bitirnya juga 12 gitu. Jadi yang ditanyakan oleh teman saya itu begini Bu ya, eh, bagaimana kalau mengerjakan bitirnya sesudah Isya, kemudian kalau dia bisa bangun malam kan tinggal tahajudnya saja gitu. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu ya mau menanyakan apa hukumnya lelang dalam Islam Bu ya? Ketika orang mau membeli sesuatu lalu tinggi-tinggian harga untuk mendapatkan barang yang diinginkan, apakah itu juga pada hakikatnya termasuk sombong Bu ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah Masalah solat witir. Solat witir adalah solat yang dilakukan setelah kita mengerjakan solat isak. Biarpun di waktu maghrib, jadi habis solat habis maghrib boleh kita solat witir asalkan isaknya sudah dilakukan. Jadi solat witir adalah solat yang dilakukan setelah melakukan solat isak. Salat Isya, misalnya jamak taktim ini, jadi ada. Jadi intinya salat Isya sudah dilakukan. Setelah melakukan salat Isya, boleh melakukan salat Fitir. Kapan melakukan salat Fitir? Boleh di awal waktu setelah salat Isya, boleh akhir waktu penutup salat. Jadi suruh pilih mana suka, mana yang lebih nyaman baginya. Kalau anda mudah bagi anda untuk melakukan wittir setelah sholat isya. Bagus. Dan setelah itu jika malam hari bangun tinggal memperbanyak tahajud. Bagus. Tapi jika ada orang yang menginginkan bahawa. Wittirnya adalah di akhir saja nanti. Itu juga bagus. Dan memang sunnahnya adalah. Menjadikan sholat wittir adalah sholat penutup sehendaknya, se bukan wajib jadi sebaiknya sholat witir dijadikan sholat penutup seperti yang disabdakan Nabi iji'alu akhira bil billayli witro jadikanlah pungkasan sholatmu di tengah malam adalah witir, jadi boleh semuanya Bapak, yang pengen melakukan witir habis sholat isyak, bagus yang melakukan witir akhir waktu setelah sholat tahajud juga juga bagus, jika pertimbangannya sering ngantuk, sering kebabelasan Maka lakukan solat witir adalah kapan? Setelah solat isya. Jadi kalau nanti ternyata bangun malam, alhamdulillah. Kalau tidak bangun malam pun sudah witiran. Itu adalah masalah witir. Ada pun masalah yang kedua masalah lelang. Ada pernah riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kisahnya tentang orang yang ingin menjual barangnya dan dia punya tanggungan punya utang. Lalu dia punya karpet, punya ketipah. Dan Nabi ternyata melelangnya Siapa yang membeli beli ini Ada berkata Misalnya Saya akan beli 100 ribu Dipikir ini belum harganya Siapa mau nambah Saya 120 ribu Dikira-kira ini kan belum Siapa mau nambah lagi Sampai beberapa kali Akhirnya oleh Nabi dia katakan kamu pembelinya Jadi siapa yang ditunjuk itulah sebagai Pembelinya ini bukan termasuk sombong-sombongan, sebab orang tidak akan beli kecuali harganya benar. Gak mungkin sandal biasa harganya cuma sepuluh ribu dilelang sampai 1 juta, nggak ada. Ini biasa, jadi gak apa-apa. Jadi masalah lelang itu ada, jadi lelang itu ada, akan tapi transaksinya adalah terakhir harus benar-benar orang yang bersangkutan tadi, orang yang bersangkutan antara peny. Uh, jadi Ros, um, yeah. Orang yang melelang Dengan orang membeli Transaksinya Jadi yang lainnya itu Hanya sekedar nawar saja Saya 100 ribu, kok oh, gak boleh Siapa nombak? 250 150. Kalau sudah gak ada lagi Ya sudah gak ada lagi Yang terakhir yang paling mahal tadi Dan tentunya pembeli itu juga Semua punya akal, gak mungkin harganya Dinaikkan gak masuk akal lalu mau Gak ada lelangnya begitu sebab pembeli itu sendiri yang pengin dapat untung. Pelelangan-pelelangan tersebut. Baik. Itu namanya lelang dan lelang hukumnya ada di dalam Islam tentunya adalah ini adalah termasuk keburahan di dalam syariat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa orang bisa menjual dengan harga tinggi, Akan tapi tanpa menipu. Orang misalnya tahu harga tanah di sini per meternya adalah 2000. Lalu Anda tawarkan, ini pelelangan, harganya Rp2.000 umumnya. Siapa mau beli tanah nih? Siapa yang berani? Kita tanya orang saya, berani Rp1.000 per meter? Nggak masuk. Siapa mau menambah? Rp1.200? Nggak masuk. Sampai Rp1.800? Sampai Rp2.000. Nah, sepertinya, kalau memang ini sudah pasar, di situ ada Rp2.000, nggak bakal ada yang mau naik ke atas. Ada mungkin yang menaikkan karena sebuah kebutuhan yang sangat penting. Misalnya, dia butuh jalan, dia butuh tanah di pinggir jalan Maka saya beli 2.200 Boleh, jadi mana yang kita Pilih itulah yang akan terjadi transaksi Jadi namanya Jual beli dengan transaksi seperti ini Adalah dibenarkan dalam uh, Islam dan itu adalah Termasuk haknya sang pembeli, penjual Untuk mendapatkan harga yang layar Yang wajar dan semoga kita semua ini Bisa di dalam menjalankan syariah Tidak melanggar Satunya di dalam hal-hal semacam itu Uh, yang menjadi masalah adalah kita melelang sesuatu yang tidak ada bukan milik kita. Gade yang dengan cara salah. Gade sekalipun kalau pengen kita lelang, gade dilelang, maksudnya dijual, cuma pengen harganya yang tertinggi itu lelang. Ada orang melakukan satu tindak kejahatan kesalahan dilelang di, di, di, di, di, apa, diambil motornya. Katanya setelah pada hari yang ditentukan, motor ini tidak diambil-diambil. Maka untuk menggantikan biaya-biaya tadi, biaya maju, maka mobil motor itu dilelang. Siapa yang mau belinya harga 700 ribu? Tidak ada yang mau. Tidak ada yang mau. Apa, ada yang mau. Saya ribu, 700 ribu. Naik lagi. Siapa mau nambah? Saya. Saya-saya. Sampai nanti yang dipilih oleh sang penjual. Itulah yang menjadi dalam sebuah transaksi. Ini saja. Wahai Al-Iman. Semoga Allah Subhanahu SWT memberikan kepada kita. Pemahaman yang benar. Bagaimana? Bagaimana jika kelasnya, apa? Ini? Seorang pendakwah masih mikirin amplop. Apa ini? Terus ustadznya kujianan terus. Waktu Jangan berharap. Dan itu betul-betul tidak berharap. Dikeluarkan dari hati kita. Harapan pengin dikasih oleh seseorang. Cuma kalau dikasih, Masuka-suka. Anda boleh ambil, Kemudian Anda gunakan untuk yang lainnya. Jangan sampai menjadi kita tamak. Sebab kalau dikasih oleh seseorang, Biasanya menjadi kita itu jiwanya sama. Selalu mengharap, Selalu mengharap, Selalu mengharap. Jadi amplop itu tidak jaminan. Artinya tidak jaminan di dua sisi. Amplop ini tidak jaminan, Orang itu tidak ikhlas. Belum tentu. Bisa saja seorang juru dakwah mikir amplop karena dia punya orang-orang di belakangnya. Fakir miskin dan yatim jatuh. Sehingga waktu dia menyampaikan ceramah ma masih pikir amplop. Maka tidak usah kita suutun. Cuma ingat. andainya anda jadi ustaz, tolong. Tidak usah berurusan dengan amplop. Kalau perlu kita ngasih amplop kepada Tuan Rimah. Kenapa dia yang capek, ngurusi segala macam, mengundang orang, dekor, persiapan kebersihan. Mestinya kita yang bayar. Bukan ustaznya yang dapat duit. Mestinya kan begitu. Kenapa? Ini syiar untuk membawa umat kepada Allah. Ini untuk membawa orang kepada keselamatan. Maka yang paling berat mestinya panitia. Jadi kalau mau hitung-hitungan aslinya, panitia itu dibayar. Karena telah capek, ustaznya bayar. Karena ustaznya juga ingin masuk surga. Tapi kalau sudah dirupa, gelar ustaz jadi gelar kebanggaan. Wah, hitungannya ini bulan molit khususnya. Sehari tiga kali Kali dua juta, enam juta Wah, beli mobil baru ini Musibah Ustadznya hilang itu, itu adalah yang tidak akan mencium bau sorga Kenapa? Dikutuk oleh Rasulullah SAW Yang menuntut ilmu Yang menuntut ilmu Yang semestinya karena Allah Tapi atas ilmu itu hanya untuk mencari dunia Maka lemnya cinta al-faljan nanti Tidak akan bisa mencium bau sorga Mengerikan Maka semoga Allah menjauhkan kita dari ulama usuk, ulama su, ulama, ulama jelek, ulama yang kerjaannya cari duit, cari duit, cari duit, dan setelah cari duit pun ternyata hanya untuk anak-anaknya, bukan untuk umat Nabi Muhammad. Maka sungguh itu adalah orang yang sangat jahat, jahat, jahat, ya. Kenapa? Dia tidak punya kerinduan uh, untuk kemuliaan, ya. Ini, ini uh, tidak uh, apa namanya uh, ilmunya untuk untuk bukan untuk Allah, tapi untuk cari dunia. Dan paling bahaya memang. Sehingga bisa menjual fatwa, menjual hukum, menjual Al-Quran. Demi rupiah, demi uang, demi amplop. Dan jika ternyata diberi amplop. Maka, kalau Anda terima itu baik. Tidak ada masalah. Kalau Anda menolak pun, barangkali itu agar orang ringan. Jangan sampai terbebani kalau kumpul dengan kita. Adalah harus pakai amplop. Tapi ingat, amplop bukan sesuatu yang haram. Asalkan cara mengambilnya kita adalah benar. Cara mengambilnya maksa. Nasib berapa ya? Tidak ada duit yang ada pengajian. Salah itu. Justru di saat mereka tidak punya duit, harus kita dahulukan pengajiannya. Karena kasihan. Termasuk ada satu kampung di da satu daerah. Itu karena tidak pernah ada pengajian selama 15 tahun. Bagaimana sebuah kampung tidak ada pengajian 15 tahun? Sehingga yang namanya perjudian masyhur di tempat itu. Namanya mabuk-mabukan sudah biasa. Akhirnya kita ingin adakan pengajian lebih bingung mereka kadang-kadang urusan sound system orang kampung. Sound system yang gede, harus bayar, terop, harus bayar, segala macam. Maka satu kita ringankan kan sudah ada usah pakai macam-macam. Kalau ternyata perlu dana, nanti akan dibantu dana. Dan Alhamdulillah subhanallah, buahnya adalah sampai hari ini ya orangnya seperti itu. Orang sungguh-sungguh mereka itu. Saya itu ngantuk. Tadi ngantuknya parah sekali ini. Saya ngomong itu keputus-putus itu Bilang ngomong apa Najib. Huh? Nah, akhirnya diadakan pengajian, Subhanallah yang datang luar biasa. Orang-orang itu badan datang semuanya datang datang, banyak sekali sampai ribuan datang di tempat itu. Akhirnya kita selalu menyewakan son untuk mereka waktu itu, sewakan son dan berjalan berjalan berjalan sampai akhirnya disusul oleh ustadz-ustadz yang lainnya bisa ngaji di tempat itu. Kadang orang kampung itu mau adakan pengajian tuh bingung urusan dana bingung nyewa sound system bingung nyewa terop tendanya sudah begitu harus biji di ustadznya yang pakai ini kan kasihan juga mestinya ustadz tuh di saat melihat kejadian seperti itu harus tergerak hatinya ikut andil juga albat ya kalau belum kalau ternyata ustadz tidak punya duit bisa ngomong sama yang lainnya yang jelas harus ada pengajian di sini Bukan pengajian dipilih mana yang banyak fitnya Wah, ini di blok sana itu. 200.000 ya Allah. Itu loh yang ingat dicatat panji ini kalau nanti tahun depan kalau ngundang lagi hati-hati lo ya, jangan sampai enggak diperhatikan ini. Kemarin 5 juta itu ngasihnya. Hafal nih ya. Makanya paling enak kalau Anda betul jadi ustaz enggak usah melihat kalau memang harus nerima amplop. Enggak usah melihat saja berapa ngasihnya. Jadi nanti tidak bisa beda bedain Kalau sudah dilihat Wah, diperhatikan nanti Ini paling gede duitnya Itu musibah sih. Iblis itu bermain di situ Tapi kalau anda melihat orang ingin Rimaan amplop, jangan prasangka buruk. Ya semoga karena banyak kebutuhan Keluarganya dan seterusnya Cuma ketahuilah, lah, Rizki tidak akan kemana Kalau sudah milik kita akan sampai kepada kita Dan ada sebagian orang Memang tidak mau nerima, bukan karena Sekedar dia Dia uh, Bukan segedar dia warok, tidak mau Tapi ingin mendidik orang, itu penting Sampai ada suatu ketika Ada orang tidak mau menerima amplop Kalau alasannya Kemudian dikritiki sama orang lain Kalau alasannya ikhlas Kenapa tidak diterima saja Kalau alasannya ingin ikhlas Kenapa tidak diterima saja Lalu diberikan kepada fakir Miskin Dijawab oleh orang tersebut, tidak Bukan urusannya ikhlas Kalau urusan ikhlas, urusan antara aku dengan Allah Allah. Tapi saya pengen menjadikan orang itu biasa kalau undang pengajian saya itu tidak buah pusing. Ya itu penting. Jadi bukan urusan masalah keikhlasan. Kita itu pengen orang itu undang pengajian saya itu gampang. Itu katanya. Jadi biar tidak laku-laku. Udah punya duit, berani undang. Tidak usah bingung. Ngomongin, pikirin duit. Sampai ngomong. Nih. Sampai kadang-kadang. Nah, nah, ya. Jadi bukan urusannya urusan masalah keikhlasan. Ikhlasan itu pribadi antara seorang apa dengan Allah. Jangan dibahas di sini. Jadi ada kalau memang ada seorang menolak, enggak usah, jangan ngasih ke saya. Misalnya, jangan ngasih ke saya. Atau kalau ngasih jangan di tangan saya. Jadi enggak sungkan memberikan ke tangan orang lain itu enggak sungkan, kalau ke tangan ustaz kan sungkan. Nanti ke depan kalau enggak punya duit enggak bakal berani mengundang pengajian. Ini menjadi terpaksa juga langsung misalnya kebiasaan kalau rumahnya kiai biasanya pakai amplop ya. Kalau salaman enggak ada amplopnya itu enggak enak kalau ke rumah kiai. Ini termasuk budaya yang tidak baik itu. Sehingga orang kalau pun datang ke rumahnya kiai tuh mikir, waduh. Masa wan kiai saya punya masalah, masalahnya gara-gara gaji kurang. Lah masak ke rumahnya kiai bawa duit lagi. Ini kan kacau. Ada sebagian orang tidak men sampai menolaknya bukan menolak jangan ngasih. Sampai sebagian bersumpah demi Allah, kalau inti datang, maksudnya dia membawa duit lagi, saya tidak akan terima inti. Sampai ngomong gitu, Agar yakin orang ini, karena orang ini tidak mampu, biar bebas keluar masuk tempatnya Kiai. Sekarang mau ke rumahnya Kiai itu, harus bawa pisang, singkong, beras. Giliran singkongnya, enggak panen, enggak datang ke Kiai. Ah, kayaknya sampai keluarganya rusak. Aduh. Ketahuilah kalau, Cuma kalau anda mendapatkan riski lo anda punya kiai di kampung anda Anda perhatikan dengan riski anda, bagus Cuma jangan sampai ingin ketemu kiai saja Harus urusan dengan Dengan pisang sama mangul oh, Banggul Kadang laporan kiai Tadi sudah saya kirim ke dapur kiai Soalnya kalau tidak lapor enggak enak Sudahlah, Allah yang mencatat itu semuanya Ada sebagian orang seperti itu Jadi yang perlu adalah bagaimana antara Kiai dengan orang awam itu ada kedekatan, maknanya kedekatan ini bukan kedekatan sering ngobrol duduk bukan. Akhirnya apa di saat mereka putuh, ringan. Gak usah pakai bayar, gak usah pakai. Sebab karena ada targetnya, Allah. Ada amplopnya. Amplop masih lumayan kadang kadangnya ngerokok. Ada, oke okay, ya. Kalau kiai itu sambil berobro -ber ngobrol, rokoknya ditinggal itu ya. Ada rokok empat pak, lima pak. Waduh, jadi masalah lagi. Rokok, ini namanya kurang ajar. kalau ada santri ngasih kiainya rokok, itu maksudnya kiai biar cepat mati itu. Ini kurang ajar, santri ngasih kiainya rokok. Hmm. Kiai itu perlu disayang-sayang, jaga kesehatan, kesehatannya Masa dikasih, rokok aja. Kiai, buat santri kurang ajar ini. <gih> kiai ini rokok, cepat rokok ini. Dikasih Dikasih pak lagi ini. Ini pak cepat jut, na cepat mati ini. <gih> jadi ya, ah. jadi tolonglah. Jadi toh kita ingin membangun kedekatan yang wajar, tanpa harus membawa apa-apa, akan tapi santri itu semuanya atau jamaah itu akan dekat kepada para ulama-ulama sehingga jika ada kebutuhan, tidak susah baginya untuk datang dan tidak berat baginya untuk untuk datang, ini saja, kemudian setelah itu ada mari kita tutup doa, sebelumnya ada pengumuman pengumumannya adalah jangan lupa malam Malam tanggal 31 Desember 29 Safar, Maulid Nabi yang kita adakan di alun-alun kota Cirebon Bukan merayakan tahun baru masa Tapi kita ingin membaca maulid memfasilitasi Anak-anak daripada mereka hura-hura bagaimana kita kirim ke alun-alun Dan juga agar alun-alun itu tidak menjadi tempat maksiat Kemudian setelah itu tanggal 5 Januari Atau 3 Rupiul Awal Di pesantren al-Bahjah Jangan lupa kita semua harus menjadi panitia Para jamaah khususnya menjadi panitia Agar semakin marak syiarnya Agar membuat uh, Satu oh, satu bu, Kebiar Yang menjadikan orang akhirnya Perhatian dan setelah perhatian Ada ketertarikan. Setelah ada ketertarikan lalu mereka datang Di kedepan hari lalu mereka ngaji Maka membuat kebiaran seperti itu adalah termasuk bagian yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam agar ada ada ada kerinduan orang-orang yang belum pernah ngaji jadi ingin ngaji. Itu tanggal 3 robi'ul awal tepatnya di pondok pesantren Al Bahjah. Semuanya harap menjadi panitia dan ada beberapa hal yang pernah kami sampaikan tadi pagi juga butuh pesantren butuh di acara tersebut misalnya peminjaman peminjaman seperti televisi televisi karena nanti akan diperbanyak kita perlu puluhan, perlu ratusan, gak main kita ngomong televisi-televisi, untuk menyambung kamera-kameranya, dan juga terpal-terpal, talam, kita masih ada berapa ribu talam, talam itu, leser atau tempat makan bersama, nampan, nampan itu, itu kita perlu berapa ribu lagi, kalau sampai ada 10 ribu lagi, karena masih ada beberapa ribu, karena nanti untuk melayani jamaah, yang, yang banyak kita harus mempersiapkan semuanya Jadi kalau ada yang punya informasi tentang nampan Nanti bisa Dan nanti semuanya dapat kuitansi pinjaman <laughs> Supaya aman Misalnya rumahnya ibu ini dipinjami Kipas anginnya Berapa televisinya Berapa Mohon nanti dengan sukarela untuk bisa membantu Adanya kebiar mulut Nabi SAW ini Mari kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim Besok pagi jangan lupa pengajian kesantaran Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma rahamna wa la tuadidna wa ngusurna wa la takhzulna Wa afina wa la tumridna wa akribna wa tuhinna Wa athirna wa athir alayna Inna ka'ala Allahumma ya Allah, ya Allah Ya Allah Kami tidak tahu Ya Allah Akan esok hari atalusah kami tidak tahu apakah nyampe umur kami sampai esok hari atau lusa. Maka kami mohon, Ya Allah, panjangkan umur kami. Dan panjangkan umur kami dengan penuh ketaatan dan kesehatan, Ya Allah. Kami punya banyak rencana dan cita-cita. Dan jika itu memang baik untuk kami, Ya Allah, sampaikan kami kepada cita-cita kami. Cita-cita yang mulia. Dan jangan sampai apa yang kami perjuangkan menjadi kami jelek, menjadi kami ujuk, dan menjadikan kami sombong. Kami ingin apapun yang saat ini kami perjuangkan. Dari dakwah dan syiar kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikanlah itu semua karenamu ya Allah. Bukan karena ingin bangga-banggaan gede-gedean majlis. Bukan karena ingin banyak-banyak jamaah. Tapi ya Allah jadikanlah itu semua ikhlas karenamu ya Allah. Engkau maha tahu apa yang ada di hati kami. Engkau yang memiliki kami semua ya Allah. Dan kami mohon jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan kami semua pejuang-pejuang kekasihmu Nabi Muhammad. Dengan harta kami, dengan pikiran kami, dengan ilmu kami, dengan panjatan doa di tengah malam ni ya Allah. Ya Allah, engkau bahat tahu tentang kami yang ada di sini. Yang punya masalah selesaikan urusan mereka. Ya Allah yang ingin menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang yang kau ridoi. Yang kau cintai yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Yang sempit rezekinya lapangkan. Yang punya hutang mudahkan mereka bayar hutang-hutang mereka. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Dengan anak-anak saleh solehah Yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon jadikan kami ahli istiqamah. Ahli istiqamah di dalam beribadah. Ali istiqomah di dalam meninggalkan kemaksiatan dan kami mohon ya Allah panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan kami mohon ya Allah ya Allah jika engkau hendak mencabut nyawa kami kala kami ingin kau cabut nyawa kami dalam keadaan keadaan hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Rabbana atina Fi dunia Hasana Wafil akhirat Hasana Wafil na'adab al-nar Wa sallallahu alaihi Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wasallam Wa alhamdulillah Rabbil alamin Al-Fatiha